Приказна работилница, карнавал на книгата. Детската авторка Диана Петрова ще проведе приказна работилница за творческо писане с деца от училище Найден Геров в Столипиново. Още едно училище от този квартал споменаваме сега. Столипиново и литературата. Какво става, когато литературата излезе от центъра и отиде в Махалата? За тази далечна литературна разходка сега ще разговаряме с Надя Фурнаджиева, издателство Летера, едно от големите пловдивски издателства. Здравейте, драго ми, че здравейте на Радио Пловдив и Хоризонт. Ние решихме да отидем в Махалата. И тази с нашите книги, с нашите познания и с нашата прекрасна детска авторка Диана Петрова. Диана Петрова е изключително продуктивен и талантлив писател, а, който е обичан от много деца, така че ние избрахме не случайно нея а, и а, проведохме, вече сме провели а, тази тъй наречена приказна работилница, която представлява нещо като творческа лаборатория а, и се провежда а, като съвместен проект между издателство Летера и СЕО Найден Геров. Специално искам да изразя към директора Емил Начев, тъй като той ни оказа изключително съдействие, бяха подбрани 14 прекрасни деца, бих казала от 6 и 7 клас, които се включиха в нашите литературни занимания, с изключителен интерес. Това са едни живи, а, желаещи да научат нещо деца, а, които посрещнаха с такава радост авторката Диана Петрова и нас, разбира се, от издателството, а, че просто се надпреварваха а, да покажат това, което могат, което знаят, което са научили. А, и за мой изключителен, а, така, изключителна изненада, а, те ни рецитираха стихотворения не само от Ботев, не само от Вазов. Те рецитираха стихотворения от Пушкин, Есенин. Тези деца жадуват, жадуват за знания. Тези поне, които бяха в нашата творческа група. Със сигурност, четящи деца, много далеч от клишето, което ние имаме за неграмотното предимно ромско население. Така ли излиза? Сега тук има един проблем, който ние забелязахме по време на тези неколкократни да си, занимания, да ги нарека. Децата трябваше да ни разказват за своите обичаи, за своите приятелства, за своето семейство, но те се затрудняват да говорят български добре знаят български до известна степен, но това а, е голям проблем, защото те общуват, основно в това училище, а, са деца от ромската и турската общност и те общуват само помежду си и български а, слушат само в часовете, според мен, по литература и от своите преподаватели. А, така че трябва... Ние направихме една първа стъпка. Те имат интерес... Те са едни лъчезарни деца като всички останали деца, които, които направо ни владушевиха, че можем да направим тези невероятни приказки с тях. Възможно ли е те да четат български по-добре, отколкото да говорят български? Значи И те ли да да български по-добър -по подход, но не зная доколко осмислят някои по-сложни текстове. Нали. Те четат и говорят български, а, но а, трябва много да се направи в тази посока. Тук се изисква една много внимателна интеграционна, образователна политика. Може да се потърсят най-различни начини, за да се повиши интереса на тези деца. Това беше знак за нас. Те искаха и питаха, кога ще бъде следващия ден? Може ли утре да се срещнем отново с вас? Така че те ни разказаха за себе си и всичко това влезе а, в а, приказките, които присъздаде Диана Петрова а, вследствие на тези разкази на децата. Но... Ето, това е много важно момент. Всъщност тези, тези приказки от Изгрева те а, са наречени, написали. не е случайно така, да. приказки от Изгрева. Това, това е наша находка. Ами защото квартала се казва и Изгрев. Нали, ние всички го знаем като Столипиново, но той се казва и Изгрев. А Изгрева, знаете, че носи новото, светлината. А, и ние смятаме, че а, а, точно Изгрева, даже една от основните приказки, е децата на Изгрева, която разказва за тези деца, които са в групата и за техни, техните мечти. А, затова, тъй като според мен те носят новото, светлото, а, и тези приказки отговарят точно на, а, на тази светлина, която ние видяхме в тях. Но искам да нещо да кажа, бързам да кажа, защото в среда на 6 юни, в 11 часа, това си е новина, а, в образователния център на училище Найден Геров, ще се състои и този тъй наречен карнавал на книгата, в който ще бъде представена, ще бъдат представени приказките. Днес очаквам книгата да пристигне печатницата от София. Ще присъства Диана Петрова. Стоян Сарданов, нашия известен пловдиски актьор, ще прочете и ще изиграе част от приказките. Децата ще поднесат със, със свои песни, своя програма. Така че очакваме гости от града смятаме, че ще има и родители които също са да проявяват интерес споменавате, че очаквате книжката от Печатницата в София, това означава, че тя ще бъде суха и а, неизбежният герой на, на това особено пловдиско време днес е Дъждът а каква е ситуацията с а, вашите складове? Наистина ли са наводнени? Аз съм силно разтревожена, защото а, в петък при първия проливен дъжд се наводниха складовите до 20-30 см, тъй като канализацията връща. С нощи беше почти потоп. А, и водите се вдигнаха до 70 см в складовите. И сега съм силно разтревожена, тъй като макар хидроизолиран нашия склад, от съседните мазета тече вода, която, книгите знаете, са хигроскопични, така че проблемите с канализацията са много големи. Аз алармирам тревога, защото а, не са просто заляти мазета. Целият град е потънал в вода заради канализацията, която бълва обратно водите. Говорихме и за това. Наистина ситуацията беше много а, сериозна. Вчера вечерта с последният порой а... Дано днес времето е малко по, по към момента не вали, въпреки прогнозата, че ще вали от сутринта, но да ви върна накрая към литературните разходки, на които аз станах свидетел през май, а, какво предстои през юни? Това са няколко маршрута, а, които наистина описват Пловдив като книга. Вече имаме 6 и даже повече такива литературни пътешествия из града. За наша радост имахме и така много високи гости, литературоведи, професори, които ни ги доведе професор Михаил Неделчев и една събота, специално за тези професори от Украина, Сърбия, тук от балканските страни. Направихме един. Те са българисти и имаха изключителен интерес. Направихме една невероятна разходка, но сега предстоят три. Маршрута, които единия а, започва от библиотека Иван Вазов и минава при всички паметници при Сара Семионовата градина, през културния дом а, Борис Христов и а, през Дановия хълм и стигаме до културен център Тракарт. Други другите, е много интересен. Той от площад Съединение през Дондуковата градина. Там също в близост се намират двете къщи на Йоаким Груев и Драган Манчов. Има паметници, бюст на Иван Вазов. А, и третия маршрут е в Стария град. Стария град, разбира се, също фокусира вниманието, но аз си позволих в началото да кажа, че с вашият проект за приказките из Столипиново всъщност се отправяте на една още по-далечна литературна разходка. Освен тези знакови места, има ли смисъл и в това да, да си представим града като цялост? Не града, само като център, а града и с всичките му махали, и с всичките му различни общности. Смятам, че има смисъл... А самата аз в тези разходки, които благодаря на учителя и на мастера, който Владо Янев, който а, така а, емоционално не представя тази духовна история на Пловдив, особено на поетите и писателите. Ние каним а, и писатели. С нас гости бяха а, поета Иван странджив поета Антон Баев, а, сина на а, Никола Алваджиев, Станко Стоянов, а, авторът а, на трите книги за Йоаким Груев, Найден Геров и Христогиданов, Никола Балабанов, който. така да се каже духовното трихълмия на Пловдив. Ние всеки път обогатяваме с нещо, тези литературни пътешествия, те ще бъдат по времето на Пловдив Чете, фестивала на Пловдив Чите. Много ви благодаря Надя Фурнажиева. Представенето на книгата Приказки от Изграва с приказки и разкази от Диана Петрова ще бъде в Образователния център в училище Найден Геров от 11 часа на 6 юни в Столипиново, а големите литературни разходки продължават на 14 и на 15 и на 16 юни по всички ключови места в Пловдив свързани с литературата.